الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا السراط المستقيم السراط الذين عنعمت عليهم غير المغدوب عليهم والضالين اللهم صلي على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد Këma abarakta ala Sejidina Ibrahima Vë ala Eli Ibrahima Inna ka hamidu më gjid Inderuar i gjëmatë kjo është I qindia e fundit E jo një tradicionale në vitët e fundit Që ne urvatëmim gjithë pyqjeve dhe përgjigjeve t'juve Në realitet pyqjeve t'juve që përgjigjeve Në mrenda mundësive tona shkencore Duke pa ta arsishme që një gjëmatë i cili ndëgjon një muj prej një njeriu të lexërues, me siguri se ai ka hallat e veta, me siguri se ai ka dërtet e veta, me siguri ai ka Gjonaci, ju nuk i kupton. Gjonaci, ju kujt ka kuptuar gatmuit? Por atë e kemi hap na viteve të fundit kët tribun për gjigjesh në kursien e xhamisë. Edhe ju falemënderojmë gjithherë për sicilin vit për çështjet e pyetjeve të, py të juve para rezervë çra i bani. Po fillojmë shtu drejt drejtë me pytjen e parë. Manihara, Bismillahirrahmanirrahim. Selamu aliku vë rahmetullahi vë baraketu Ju për shëndes, ju hërë Gjakup Asipi dhe gjithë gjëmatin në pranit Ju dëshirojmë shëndet të mirë Dhe ju faleminderojmë për njëgjëratat gjatë mujtë Ramazarit Edhe ne ju faleminderojmë shumë Numër një A keni studiuar në Gjermani dhe qka? Kemi studiuar në Gjermani në fakultetin e Kjellit Gjohen Gjermane Dih, si mund të nasjaroni për qeshtjen e të spide Kurse edhe fet tjera i përdorin ata Me siguri pyet si ka për qëllim për çeshjen e të spiveve kokave që janë në me të cilët namaz namazit thojm alhamdulillah subhanallah alhamdulillah allahu akbar 43 hera. Farasullahu alayhi salatu wa salam hadith. Dëgjoni mirë, linit kolbën në vend këtkut. Dëgjoni mirë. Ha jë kolb, çka keni? As çeshja me siguri e të spiveve të tash për kokat. Rasullullah tani hadith sallallahu alayhi wa sallam من قال دبر كل صلاته 33 مره سبحان الله ثم قال 33 مره الحمد لله ثم اتبعها 33 مره بالله اكبر ثم قال على راس ال100 لا اله الا الله وحده لا شريك له 33 مره كوثط برا 33 مره ما نسيتلنا ما سبحان الله 33 مره لا اله الحمد لله 33 مره الله اكبر Edhe në fund thot la ilahe illallah wahdehu derin fund fahin jannat. Kështu tha Rasullallahu hadis. Te tash po e lloj çel po tham, un nuk jamaj, çka ju tregoi Sauntë më një herë, në çelën kategori prej katër kategori kategorive kategori, kategori të hadisit të Muhamedit Mustafas bim ke hadis kreesor ash hadisi, të cilën e tha Rasullallahu sallallahu alaihi wasallam. Kë janë tasbih? Prap dallimin prej fjalës tasbih, edhe dallimin prej fjalës kokra, un e përshkrova një herë Të spi nuk janë ato që janë në pehë Të spi është fjalla subhanë Allah Fjalla astakfurullah Fjalla la ilahe illallah Fjalla la hawle ve la kuvete illa billah E tjera Kjo janë të spi Pra të spi i bërët me gojë jo me koka E qka janë këton pehë prahë Këton pehë janë bastoni i plakut Bastoni i plakut Plak i kërë sënë hes me dikam di të veta E mërë dhe një kohë ai ban 3 has për rrugën ta. Çatot. Çatot. Çatot. Shikaz din se çi shkoin këto punë, se ne bajnë me të njëjtë, me pa, to e bojnë me to. E morin bastorin, 1, 2, 3, 4. Era e pra, përfund. Ibni Mesudi e pa një nitë të spit në dorë. Radi Allahu anhu, edhe ja citi prej dorë. Pa prit fare. Ja mori prej dorës e Yahudit poshtë. Tha, innahunna la shawahid Tha këto që i ke në përgisht të këtë damet Dëshmoj nësër Këto që i ke në gisht të dëshmoj nësër Pra në thëmë kështu Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah Subhan Allah 3-3 are Dihar një dorë dhe një gisht Kryet Kështu pra 3-3 bon Dihar një dorë dhe një gisht Kryet Tha këto dëshmoj nësër Mu për ate Në kemi thonë se Pare vërë Jënë kush, kushka ullëtu në Turqi Keni pase sa shumë timi madhash Me punën e të spime mas në mozit në Turki E në apara si kunja dëvarëm Ka 50 co pa ka 30 Të në qohët njoni i shti këtë në kratë Edhe si gjivreka I danë ja qëtë njoni 5 metre larga Një papë një partë të spise Shka të boja i shka të dyu I duhet baston ati Në këtu, këto punë nuk i kemi Nuk i kemi Edhe Për ndorë i bajnë edhe qërë popë E në shë vërtit. Nuk ka shumë lavdërim i madh që ti më thot hecesh për sokakun. Nuk ka. Sh... Domethën, kur të hecesh më to për sokakën nuk ke treguar asgjë. Kështu po. Pra? Nuk ke treguar asgjë fare. Gjallë mësmrami. Ni motor muslimane pyet. Si e ka të drejtë, akata drejt të falet një grua në at dhom ku është prezente edhe Kunati. Namazi i gruas ka thënë Rasullullah sallallahu alaihi wasallam, "Ash i pranuar dhe më i dashur te Allahu xhellal xalaluhu në namaz an yekuf lan." Grat du tafal in namaz in nazum an kuflan. Vendi më i prinstalsem edhe më i dashur për namazin e grave ash në dhomen ku flen ato. Assalamu alaikum. Për degenerimin total të brezit të ri Ashtë fajtor brezi i kaluar apo Koha në të cilën përjetojmë Koha se ka asë një faj Edhe brezi si ka asë një faj Të djetë këto se ka një asë një faj Njonën për përgjigjimi me ajetin kuranor Kë ku Allah o thëp Wale te ziru zirëtum vizre ukhra Fajin e kurkuj mësja hëdh kurkuj Kështu ka thonë Allah në kurani kërim Fajin e kurkuj mësja hëdh kurkuj Kja është ajet kuranor Unë po përgjigjëm tash në mënir ideologjik e timën edhe në aspektin e argumenteve akliat ju thujmë na, logikisht. A para 50 viteve, a para 20 viteve ishin legjeratat më të fortan këtë gjami, asht tash. Unë thomë kështu parëseve se të thomë venë marra me thonë, tash, tash, 100% tash, këtu s'ka lavdra tash, këtu s'ka komplimente vetë vetës me i donë, tash, edhe ata me siguri 100%, e mirë generata ma parshme si ta këtë degeneru këtë generatën për mrapa kush patë fatë ma shumë pra a to patën fatë a këto është i kanë fatë me ndegju ma shumë jo këto kanë fatën ma të malta shpra këto dhud me qenë ma të përmilsumë për që është në kohës kësaj mos i lijet as faj, një fajt sa një poet islam me një varë këtë poezijës vetë së bukur në ibu zemana wal ibu fina wal i zemani a ibu në siwana Tha për e shajmë dhe për e në nëshmojmë kohën Tha koha kusur nëse ka Më të madhin kusur Tha në ka neve Wa le unata ka zemenu le hegjana E me pas pas koha goj Ka pas me na kritiku Tha një poet Kish pas koha goj Ka pas me na kritiku Unë në këtë këtë këtë të kësaj bisete Kam thonë në për ligjërata që kanë kalu Nëse dikush për kohën flet Mos a shbo e lbenzit e pasë ortash Not e a dita jo. Mos a shbo e drita not Nata mësa shboj dritë helbet jo Kërë cili ka kënur në kone ashtë dhe ademit ka boj Ta shkaboban Bilbili në kone ademit e ka kënu po të njajtë në kong Koha qa jo Urifi as një herë s'ka që dhe të poshtë Kaj të tërmanë rasat dhe ka ngrejt Edhe para ashtë dhe ademit Edhe gjallit ademit ja ka prish asatet Edhe neve në i prish sot Pra koha njajtas ka kur një ndryshim Dim një të borë verës shi Ditë në dritë natën tërë Po kush po ndriçon? Po ndriçon njerzit të cilët po mendojnë se po ndriçon Këngamira, e ato po ndriçon në shumicën e rasteve, kaja keqja. Pyetje. Çka duhet bër? Unë i si iri që ky xhamat edhe pas Ramazanit të vazhdon me ketë numër të madh. Domethënë i iri pyet. Unë çka të baj? Çka kam obligim unë që xhamati të vazhdon? Eh, ti si iri dush me ardh këtu, terëng jetë Ramazan, pa ndërprerë. Et nën fjalën ti hinqej ti atë edhe çshtuhemi deri në fundin deri në deri në 14 më. Bayram i pyet se se a ka më të drejtë profesori i sociologjisë një herë edhe ka, edhe këngëtar paskag ku i ku i drejtorat nxënësve në gjimnaz në këtë fjalë Me këtë fjalë apo Ninoni be apo apo Ngoni Molla apo Ngoni Molla Jakupin, tu ka dhëzu fjalëra etjera etjera. Çka çka ju kish të përgjigjur kë profesorit? Kë këtijfar profesorit? Na për këtë pyetje jemi përgjigj në muajin Ramazan pa ndërprer fare se ne s'jemi formuar hala. Edhe kjo kjo kur ju thonë nxënësve, studentave në fakultet, në shkollë të mesme pa pa pa fije rezervë na thonë se hala në mentalitetin arsimor të na dominon sistemi arsimor i komunistit, sistemi tabanistik, edhe kemi dëshirë që ai kerrë me rrotat e hakrit edhe drunit të merr funë më atë, prandon kthehat ai sistemi ç's po thon islam, unë s'po thon islam, kthehat sistemi gjerman pro. Në kongresin në Gjermani profesori Uchu edhe tha këto në Düsseldorf. Ai tha çato çikat, çka sninoj që ato gjem të mfali, që ato gjem shkas një nojë edhe që ato qika qka shkojnë pa shami sa ju muslimat mësprit një nami një shami e, në një avju sa ne akimi obligim mësmi avhek ne akimi obligim mësmi avhek sa ato në një avju, sa mësprit një nami një shami e të tiju kështu tha njëri në Gjermani që këtë sistem prarë të kapin të asimit Sëra Moalikum me sa ashtë dhe gjuar si pas thashësënjeve se Kadianistët janë spërndar në vendet tona dhe u është vërtet se zyren e kanë vendosur në Kumanov dhe disa shqarime për këtë. Por kadianit ka mbaj ligjrat në zë, val mbi 100 gradë, nxehtur ka marrë për Beirut të parë xhumo më një herë. Edhe Ramazan një herë jam sill rreth ative çështjeve çati ka data 20 apo 19 Ramazanit në këtë Ramazan, edhe tash po i them di fjalë. Më sipari për paraqitja është për me ditë se kadianit janë jehud. Këta duhet të kejtë se cili qartë Kadjanit janë jahud Atë me zhebë e ka thëmelu Ahmed Mirza Gulem El Ahmedi prej fshatit Kadjan I cili fshat është në në tokat e pëhindo Pakistanit Ato janë jahud A i thotë Ahmed Mirza Gulem i thotë kështo Në besimi, në landën e besimi të ati Muhammedi ka qenë për nga mara në shëvërtet Por unë jam i diti mas ati A kesh kam i diskutu ma Thot so plus asaj Muhammed i ka sotaj demna Njonin e ka Muhammed Në Korani Kerim Edhe një suri ba në emnin suret Muhammed në Koran Thot so njonin e ka Ahmed Ahmed e ka njënin emën Edhe ki emën është Kurani për nga mërët Në ajetin suret saf Allah u ta në Korani Kerim Vë i dhkale Isab në mërje me jemeni Israël Isab i tha popullit dhe atë O oh, popullit Israëlit O ben Israël imni Rasulullah i lejkum, jam për nga marit ju. Uem u veshëshërën bë Rasul, edhe për gëzua se edhe një po vjenë mas muhe. Shtu kurani kerimi vërtetën se isa, ka qeni obliguar me i thonë gjëmatit vetë. Edhe një po vjenë mas muhe, ka emnin Ahmed. Ahmed Mirza Gulami, më përgëzua se edhe një po vjenë mas muhe. E, qaj Ahmedi jam unë? E, kete qartë ku shë janë katë janit? Pra, janë shërptorët profesional të sinqert të jahudive ku shkon në atë sek duhet me ditë se ka përqafu dinin e jahudive drejt për drejti <tër> Salam alikum Gjak qëndrimi tuaj në Liban një hoqë për i lopati mbajt i ligerata ditën e gjuma dhe fa ata njerës të cilët kur nuk kanë ndegjuar fare për fejën islame ato njerës nuk denohën nga perendia shkoj lexanet domethën ju lutem shpjegim në surrat isra në kuran e kerim e keni ajetin ku allahu xhalla xelalu xot wama kunna muadhibina hatta nub'ath rasula nuk do t i dënojmë një popull derisa nuk ju çojmë të dërguarin ton nuk i dënojmë një popull derisa nuk çojmë dërguarin ton me shpjeguar derisa nat popull ska nga mart keta është një mendim i një grupi uslemave që allah xhalla xelalu i nderoi me detyrim Mëndimi qëtëri grupës qëtër të le më vërse, Allahun Gjellë Gjellalu du shme e gjetë nga ana e logikës së shëndosh, përskak se a i zbritit dili bran këtë botë. Njonin e zbritit të mbyllën si kërani kërimi me qele me kënu, a qëtërën e latë të hapun, së kërë hapsinen, galaktiken, vasionin, tokën, edhe vetë vetion tanë, me e gjetë Allahun Gjellë Gjellalu hu e Gjellë Shanu, së të djuf, ne për këtë për gjë menjëherë mund të them Allahu a'lam, ne se Allah i çon në xhennem, a yedin, ne sojmë në xhennet e dha xhan, xhan s'ka problem. Asalamu As alajkum. O ju nderuar, të lutem, sqaroj mirë për faljen e namazit kazade. A mundet me i falën 10 sabah kaza për një ditë? Dhe sa herë duhet dhëm selam? Njëri që fal namaz kazak mundet me i fal 10, 20, 100 sabah për një ditë. Pa problem. Kujdes, në atë vend ku jetë u falë Ku ke fillu me falë kazat Sa ke fillu me falë Aqës ajo a punajote E thyrë një e zënë Për kejt ato vakët e shkakin jetë mi falë Për sejtë cilin vakët banë kamet E normal se sejtë cilin vakët E do selamin e vetë Ka pëjtë ki, sa herë duhet me banë selam Sa namazit i falësh Nasa namazit i falim gjami, aqë harjopim selam Për kejtë namazit kamet Për kejtë namazit vetëm një e zënë Deri sa se kind Nëse ndrën vendin, në dhobën, qëtër do mi falë disa vakte, pra pa që një e zënë përse i cilin vakë ka me. Ju përshëndesë dhe ju falemendërej përse mërshështë për, për ligjeratat që i shpjegua gjatë Ramazanit, për të cilat mendoj se ishin edukat fetare, për edhe komptare. Këto ligjeratat për, për, për ate që i kuptonë kanë peshtë rëndë, ku vetëm Allahu Gjellë, Gjellëshenu do t'i paguji, insha Allahu Teala, Për mësafirët, kam respekt të veçan që respektuan hoxën tonë dhe fshatin slupçanë, dhe me thonë që i kanë prezentu në njëgjëratat edhe nga, kemi respektin edhe konsideratat të veçanëta. 3. Ndërsa për gjemotin në përgjithsi mirë, pas disave që duhet të, të, të harojnë atëse kur të hinë në të dere a gjamiës, nuk duhet me funë. Edhe na jemi me ketan se kur të himtë dera xhamies nuk duhet më fjalë. Ngase çdo fjalë e ulët shkakton pengesë. Ash e vërtet ju faleminderit për mi kuptim. Edhe na ju falemënderojmë për fyçën e madhe që keni bë. Faleminderit. A ban me shkuën jihad pa leje në gjihad, prindve. Duhet pas parasysh se prindët tan nuk lejojnë sikur të ndodh edhe në Slopčan. Nuk është e vërtet Salam alikum, ho gjinderuar, nëse kemë ndë një kaset, ndë një kaset, kur anë në gjep, apo ndë një liber të fes islamet, ose ndë një takvim dhe hina vece, a është haram dhe a është e, a është gjuna. Po, nëse banë me vete, një gjo që ka në ta emlin Allah, ose emlin Muhammed, ose dhich nga kur anë i kerimi, ato të gjitha duhet në betën jashtë, Kërë qkojnë me i bona nevojët e tona gjatë ditës tonë Mërënda 24 orëmet Gjitha durën me jasht, me t'jashtë ashe vërtit Përshëndes me përshëndetje islamet Salamu alikum, alikum Salamu alikum Rahmetullahi vë berekat U piqe nëmër 1 së kur, së kur të kishtet deti Ose vend turizm në vendit islamet Ose shtetë islam Qish kishin me përdor Apo si e, e, Si Si evropianet Dë, gjochë ekzistoi në tër botën, si kanë marrë dialektet e veta secili në vetë. Secili komb në vetë. Pikspari për detë na sikur të kishin detë na. Sigja, shtetet, shteti i Islam as shteti më i mbyshtellën me detin nga gjitha shtetet në botë. Ku fillon? I gjithë deti i zi i komplet, i gjithë deti i zi i komplet, i gjithë deti mesdhen komplet, i i, i sjellur për rrotull deri te qyteti i terti shteti Lagos. I krediti i Nigeris deri aty është gjithë shteti islam. E pastaj fillojnë ujinat e shtetit islam më të madh i Indonezisë me 2778 disa ujdhesa të gjitha uj për Malezinë. Malezia vazhdon, Saudia me Egjiptin me detin e Kuç, deti i Arabës, sa Saudia s'e Dubait, edhe Qatar, Dubai, Bahrein, Kuajt, Pakistani edhe edhe India pasht janë shtetet tona që kanë me, me shumicë këto të islamit këtë muslimanë që janë nui këte kanë bregdetin muslimanat në botë me shumicë edhe ato e shfrytëzojnë kështu shkojnë në deti edhe e shfrytëzojnë ajrin e detit të mirë e shfrytëzojnë sallën e detit të mirë e shfrytëzojnë ujin e detit të mirë Në veshën islame si ka porositi Islami, veshja islame është e njohur shumë mirë, dobit e dedit i kanë aq sa i kanë dobit ato çerr. Ata që po vdesin shumë te deti, po kthejnë me kancerin e lëkurës të marrën nga rrezet ultravioletare të diellit, edhe tu ju mos ditë se jo secila rrezë anë është dobishme, po disa janë të dobishme e disa janë të dëmshme. Dialekt Pastaj kjo është një pite shumë e xanë, do të më bisedoni mazreke, për këtëse edhe prap s'ka një argument nuk ka Kur'an për shembull, shqiptarët pikojnë murin fjalën e parë shqip, arabët pikojnë fjalën, jo. Kan thon mas shumë diçka tha Nuhri, alay salam i ka pas 4 djem. Kështu than. Ata e dim se Adem i ka ditë pe djuta, po ajo kri. Nuhri ka pas 4 djem. Një ka pas Eninham, një Sam, një Ham, një Yafiq, edhe njëri që ka marrur çe ka pas Enin. Ka thën persianët Edhe ana e perësisë janë të njëjtë gjal, grekët edhe evropianët janë të njëjtë gjal, arabët janë me, me turqit, edhe otomongët janë të njëjtë gjal. Cështu pra, dialektet janë problem i vogël, shumë janë problem i vogël se na nuk e dim faktikisht për shqiptarve. Kush i tha guri dit guri? Keta askasni, linguest asni, albanolog qi mundet me ta thonë. Kush i tha për shqiptarve xharpi xharpën? Kush i tha për shqiptarve spare hart të furkut të furkë? Këtë punë na nuk e diim fare. Edhe nuk e dinë arabat. Dvetet, edhe nuk i din tërë qëtë për dvetën përshkak se janë qeshtje të cilat kanë arrit të na, po nuk arrit i letër, së kjo letër e juve me to dherit të na. Pyetje, aban burri grujes me aban gjenazën një gjenazën, me a la gjenazën të falni, burri me a la grujes gjenazën, një haqë, se lefë, një, një hoqë, se lefë thët, i qëli thot që po mirë po kur gruja zdes me njëherë ndahat pini qajt au, a, e shka u bo ju përshëndes u bo një një një diq allara me të lesën kjo u bo qëli do qovë se kemo inderuar i gjëmat deri sa ka shtone ku i desin mirë deri sa ka prezant njerëz të cilës sharia i joni ia vjet të drejtën me lë anë një grua. S'ka të drejtë burri fare. Sa është vërtet se me vdekjen e burrit, me vdekjen e gruas merr fund kunoria. A është vërtet islamike se me vdekjen e burrit, me vdekjen e gruas, pra po them, merr fund kunoria. Kurse me vdekjen e burrit, kunoria vazhdon edhe 130 ditë rrapa për gruan. Edhe 130 ditë. Për shkak se burri sa i ngarkuam, a gruaja mundet me qenë e ngarkuar me havale e cila havalen mas njëshin e 30 ditve definitivisht djetë edhe vazhdojnë jetë e re kështu pra pra që kak gratë kër të desin burat janë të lirë atë dit kurse burat kër të desin gratë njëshin e 30 dit duhet me prit e nëse nuk gjimë dhe të fare s'ka kushin nuk gjimë dhe të fare atëherë islami ka thonë e dharuratu të bihul mahzurat zori e band të palejushmën të lejushmën Edhe secilen 6, ata dëgjoni, mos e komentoni me shoshin e ju, mëni arati ngat, se ju shpëtojnë telegrama tjera pa i kuptu. alikum, pys. <tër> ju kuptuar. Assalamu alaikum, Pius. Ju hoca lar tani thoni se është haram me pi ose me ngrënë me me tas, ose me lugë të arit. Domethënë me tas të arit ose me lugë të arit. Pse në at kohë Hazrati Yusufi ka pi ujë me tas të arit? Kush ka qenë mes Yusufin klas të parë sepë diunë në shkollë që ka pasur po, se po pi aj me tas të arit ujë. Azat e Yusufi ska pi ujë me tastorit. Faktikisht i nderuar i xhamat edhe pyetës, tasi ska ai aty. Tasi për të cëllën flitet kura në Kur'an ska e Yusufit aj. Ai ka tasi mretit. Ai ka tasi mretit me të cilët ai gjit ke prej magazës grun thas. E tasi mretit tanë është e altoni zemret e Egjiptit si musliman. Ajë si shë musliman, ajë e kishtë të tasin arit për ka pasunia mretënori që i kishtë edhe Plus të tasin ati ka vullën poshtë, e ka vullën e mretit Ajë të tasin si shë të Jusufit Po me të tasin nuk piti fare ju jasë në herë Sa Allahu Gjelle Gjelalu hu për nga merve vetë Jafë ka bo haramat që jafë ka përgat ditë për nga merve dhe gjëmatit ative në gjënetë Nuk ishte tasin Jusufit, ajë Jusufit ka pi tas, u i ka pi me tas të reqës si na Asalamu alaikum Tibrandas jam shumë i kënaqur me ligjratat e tua xhoxhë nderuar nuk mundem me përshkruaj se sa jemi të kënaqur pyetje py një grua ka qenë në spital në rend të fëmijës duke qenë ajo kanë ardhur gratjera dhe kanë thënë Molla Jakupi ka thënë se me hek fëmijën 16 javë nuk është haram edhe kjo është tu bë më me, me të madhe në kohën e fundit ti mohabet domethënë un as një herë kët fjalë s'e kam fol as para përgjëmotit publik e asë në dhoma edhe asë vetë vetë me vetë i kur se kam thonë këtë laf, hich si du shë lezën me zonë e nëse nuk banë me lezu edhe talebet e ri mos të athojnë shumë hadisin e pengamberit ku thotë e lulema u vërështë të lënë bia këta nuk e kam qëtë Kam bërgj Kam bërgj Me dhonë A më takon dhonë Me dhonë fitra Do më thonë Ki njeri ka me dhonë Bërgj Ka me kësiju haja A i takon me dhonë fitra Nëse Nëse ke bërgj me dhonë Edhe nuk ke parë me la bërgjin Do më thonë Jenë zero Nuk takon me dhonë fitra Nuk takon me dhonë fitra Nuk doset skeë, domethën, me, me fjalë tjera, fatarisht fukarave nuk ju takon me dhën fitra. Po na seti je e ke standardin. Po këtë ditë as nuk kanë gjen të parë, ama shpjetel e ke luksos, kerrën e ke luksos. ë uh, Këtë ditë je këtu ngusht para për para xhepi s kemi la borxhet, edhe me dhën fitrat, na turojm ti e sukses, që ti mës parë borxhet ti lajsh e për fitrat më pak kujdes. Ju përshëndes juve dhe kisha një pytje një qoft, një qoft se një njëri është Asë mashkull, asë femër Dhe këj e ka përdetir me la gjenazën e saj kur të vdese Inderuar i gjemat që ki popullë eksiston në bot Kimi ki letë eksiston në bot Këto njerës eksistojnë Nuk ka përqesh asë zonë se gjinia asë njën se asë njër Që për ju spjegoj kështu qartë pra Na kemi Në kemi spjegoj gjithë mënë si radhitë në safat në mëzë Namaz rallitët i momi, burat, fmit, qikto Az bura, az gratone, vin gratë mrapa Kështu rallitën, kështu rallitën safat E ki vla u jonë këto pytë se Kushe ka për dëtir me alak t'i gjenozën Su kur shka e ka për dëtir a i qetri Për ato shka e normal Si tjetë ona femën me e fort Ato femënat si tjetë ona moshkull me e fort Ona femënore Ona moshkullore A mirë dhe ma do një pytë e vetë babën hoq ti ke thonë me ardë cultë në të ravija a baba mu këtu mirke selamu alikum mu nuk këm mirke a, ah, kër të bosh pak ma i malë të beri inshallah pak ma i malë kër të bosh se polivrit a prishet Ramazani me ila dhëmbët me kaladon jo gjëmat Ramazani me ila dhëmbët me kaladon nuk prishet po me ila me misuak ash ma mire dhe ma se vape dhe ma pasër se me kaladon Me ka ladon të është pak pastor A me misvak është edhe pastor Edhe se vab Ka thonë le u la në shukala U meti i la amartë u mbisiwak e indhe kulli salah Me pas qenëse U meti temë si u bakeran Kam pas me urdhnu me i ladon me misvak të si se dinamaz Do me thonë pesë herën dite Selam aleikum A është le juar me ledzu kur anë duke linë djeli Dhe duke përënduar Unë e di Se ka hoxalarët disa kanë përhap Një fjali të thonën Se kurani kerim të dal dillë me lezu nuk ban Gjëmatin dershëm, argument nuk ka Delil nuk ka Ska ko të caktuar që nuk ban me lezu kurani kerim Dhe në kurani kerim në 24 orët kejta në shdera e hapën për lezimin e ti Zoti ka mund Ramazanin me faq fitër Bajramin, faleminderit e dhe juve ashtu Qfar populli janë gjugj me gjugjët? Dhe para fërsisht si na që shto <laughs> ku gjenë dhe në vlore <laughs> Se ka pita dhe ku gjenë dhe në këto Dhe si me projnë, misin vlaun vlaun <laughs> Mësë pari feksin e qartë Këto janë jëgjuj Edhe më gjuj Janë kuran të cekun Inë në jëgjujëa o më gjujëa më fësidu në fil ard Këto janë një popëll Tashmo janë po i thoin harta e re ju thot mongolez populli mongolis mongolia është një gji një shtet e cila është mes kinës edhe mes rusisë atje ka lindjeja turqisë në thellësi i pak janë një popull unë s'po foli për tash po foli por kiko do pyet kanë qenë një popull pa kulturë pa fije kulture jo pa kulturë por pa fije kulture pa fije fe pa fije besimi persianat i bado ziarit indianët i bado budës muslimanët i bado zotit Roma këtë ibadeti san Isus mongëlet kërkui. Dia juje kto kërkui këto. Kështu ka qenë, merravesh, edhe për kam artesa, i vetëm popull mbohet kanë qenë pa kufi. Motrë ngrua, nana ngrua, ikën ngrua, këçpris pun, këte kutura. E pse ka pse ju kan thonë je Xhuxhe me Xhuxh, jo për këto. Je Xhuxhe dhe me Xhuxh ju kan thonë fjala je Xhuxh do më thonë gap, shumë i gat, me Xhuxh shumë i vogël. Pra njoni për ative dimetre, njoni për ative gjimësmetre E kështu kanë qenë përka pa mja pa fie, pa mje populli To janë një gjurgët edhe me gjurgët Kër gjendër Mongoli, si veprojnë ato Si e pavë vet Selamu alikum Natër në dhe dhe katër Kër i ka ardhën, i na nzel na a kanë Të, a, kon, a kon të njënu, as a kon të njënu a, a, a ven me Ramazan Normal, se kur ka zbrit inna enzelnahu lejlet il kadri Nuk ka qenë gjëmotin dërshëm ashtu si që dinin sand Në otën e kadrit ka zbrit i kërëbismi Pes mëdhët vite para se Ramazanit bëhët farz Inna enzelnahu fi lejlet il kadr ka zbrit 15 vite i kërëbismi para se të bëhët farës të janë një mendimi ulimove mendimi qëtër ulimove është se kejtë kura një kërimi komplet ka zbrit në otën e kadrit prej levë i mahfuzin qillën e partë dë njës e pasta i ka njësë me zbrit në tokë Rasullaj atëherë nuk e ka pas farës mujë në Ramazanit me përshëndetje Islam e selamu alikum ashkënd qabja ndëni erë me kryqë se kami Në mes atij që janë muslimanë edhe në mes atij që janë jehudë. Jehudit thojnë Musa është pa ngjarë i fundit. Kërështërët kejtësojnë Isash A i shkathojnë ato se Ashtë të gjithë e dini M -m -m Mushriki A i nuk njef Ska punë me Isen më Muhammedin me atë me ketë A i ban i badet zotit vetë Që i ka ndrejsh prej drunit Që i ka ndrejsh prej gurit A ti i ban i badet Kësi ka pas mëkën, mëkës ka pas kryqa Ka pas puta, ka pas idole Ka pas idhuj Edhe këto qen, kjo ka qenë 360 di në qabe mrenda Edhe disa të mdoj, derin 30 km rath me kës, ku kojshkojshin arabët me u bojizmet, me i fshinjë ato me javhejk plunin që ka u biki për shkretinës, edhe me i liut pak dë një shi si kjo duhet helbet. Një onë një dite, ja qoj pak tomël mi pi ati. Ati zotit veti qoj pak tomël mi pi e tha, motivak tha të bi tomël, asnë një hastë kam pa qish me pi, qish pe pi, tha do të ri pak të akshiri qish pe pi ki tomëlin. Ne e ti një kohë në shkretinë jashtë A pak guha Efshinja ta për disa momente dhe kje shiqoj Mais mërami u këthi dhelbë në natë anën e këti urinosi Edhe tha rapi një atë di fjal Tha lën a abu dhe johu min ba'dil johu mi ilahen bal, balet alihis thalibu Tha mo kur i badet ati zoti që derdhin u i mbitan dhelbë nëtë Për gjithmon lam të mirë Salamu alikum, hoqën dhe ruar Kë për, përsërit njëher në gjami Por kisha dëshirë që edhe njëher të përsërit është Se thoin për gjdo dit zban mu pastru të lutem Në pikat shkurta Jo, për gjdo dit ban mu pastru Kemi thonë, për gjdo dit nuk ban mu pastru Ash makru e pa dashur si pas islamit Prej namazit i qindies e dirin vaktjacies Si do mos, thmi du të me pasku i des Nonat, mos me i pastru në atë ko Masjacies dirin më njës E deri një qini i shtë do ditë, pa fije problemi. Që ato paganizmet, ditën e martë zban me latesha, ditën e shtun zban me latesha, mëse, mëse hekë therën natën se shkon njëse, pa po, i dunjoja më konish musë me njëse, shtis kishka me hethë njëri, sa therën këtë dunjoja hekë për dore për kome. Këto janë paganizmet e popo i dlitun, kur s'ka qenë musliman edhe halaches po hekën, në në në në në në në në në në në në në në në në n u kanë thonë, këthojnë gratë jo, stojnë gratë ate që thotë zote dhe për nga meri ashtu duhet të vepru pra që dë ditë deri një qindi pa problem prej një qindi deri një si koha ashtë jo e për shtachme për pastrimin e robëve edhe të njerëzve e keni këvdesin një ashtë haram të lezohet koroni për për të haram të pa të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Bit të gjvidi, hatmun, lazimun Menlem ju gja u idil, kur anë e athimu Aj që lezon kur anë i kërim Pa të gjvid, ban gjuna Nuk do me thonë lime mës lezon I kushtetit të gjvidit, po dhe të sevapë Për një harf, edhe një gjunat Vogel që s'ke shku me mësu të gjvidit Edhe një gjunat bashk E cëllën me bo, pra me lezua mës me lezu Me lezu Dhe të sevapë për një harf, edhe një gjunat Që s'ke shku me mësu të gjvidit Mës me le Bekim ngrati pra ka paskaran çeshën krizën ekonomike të letrës. Masim sakit me vjella prishet hajrimi. Nëse vjell edhe të mushët goja, në tre vende, u tre vende të goja mushën, prishet hajrimi. Pak më lan. Kur shkon laboratori dhe nxjerr gjak nga venat a prishet Ramazani? Ja jo, jam atë ndarshëm me nxjerrën e gjakut nga venat. Ramazani nuk prishet, po a jesh mirë? Që kta çështje masi janë shumë të ralla, me dhon gjak nga venat masi janë shumë të ralla. Kto analiza me i bë jo ash Ramazanit. O po, genderuar së pari të përshëndesme, përshëndetjen islame, selam alejkum u rahmetullahi u barekatu dhe kam një pyetje. Te hollat që ti ka marr dikush hoam dhe nuk e din aty thën ajo edhe kjo më u bë model zati mos po diet apo ti thën ajo? Bëj zekat me yllon ajo. Parat që si ke në dor nuk kanë zekat. Parat që si ke në dor nuk kanë zekat. Po kan thon, është idiot i modernizuar ai që i jep parat u ha pak para vaktë zekat, et se kishin zekat. Ajt ku i deshat mirë, i kan thon kësaj, O ujë, Xhallah, ne hile sheria ti më bë. Hile e sheria kishin msuxhin detun arabisht asni laf se din huçi ket hile e sheria. E qka pa në botë do kur së pa në gjithë në drishe, pa në një se gruja a personë veti për ka pasunia, një javë pa umush më deti zëqatit parët gruës, majt ishti, një mëtë mëtë. Eh, një javë pa i dhënë zëqatit, majt ishti ti, e mësë javë për zëqatit. Qka po bojnë këto për njëmi markve, për njëtë mark, po e mark, haram, për njëtë e për njëtë e për njëtë e për njëtë e për njëtë Ju përshëndes me përshëndetjen islame Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh juve e hosh dhe gjithë gjithë që janë prezent. Aleikum assalam wa, wa rahmatullahi wa barakatuh. Në fillim ju falenderojm shumë për ligjëratat. Kisha më pyet, kisha një pyetje për dhënjen e fitrave. A mundet të fit që fitrat të i japë një, një studenti nga Faresi në përjashtim të familjes? Në përjashtim të familjes. Po, mundet fitrat mi ia dhon një studentit musliman nëse edin se e fal namazin e don fejen ash interesuar per shkencën që studion me atë shkencë me ndihmë popullit vet më s'më u kthim me atë shkencë popullit vet për krije po gjamiës, më çën zan si xhamies më çën doktor i xhamies më çën inxhinier i xhamies më çën fizikien ti xhamies matematikien ti xhamies historien ti historien i xhamies pa pafi e problemi se muslimanit të varfër që ka nevojë i tekojn fitrat nuk ka definicionin nuk ka shi i takojn fitrat filonit edhe ukri Fitrat i takojnë muslimonit të varfër. Çto pra? Kja definicion. Fitrat i takojnë muslimonit të varfër. Edhe këtu krihet. Ju përshëndes me për, me përshëndetje islame. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aleikum assalam. Kam ju pyetje. A pranohet fatmia pa i bon sejdët? I nderuari i pyetës, fatmia pa i bon sejdët pranohet? por ato seqde janë obligative, gjithse të janë 14, janë obligative, do me thonë, pjesë e ledzimit kur anikërimit janë 14 seqde, edhe na nuk gjëhem arsije në islam, pëse mos të bojën seqde, nëse ke harru me i bojë dhe ka krihat me ke harru, Allahu gjëlle gjëlelu ta falat e nëse ke harru, por nëse s'ke harru nuk ke arsije farë, pëse mos me i bojën seqde. Selamu alikum, në gjatë i bishi, pjesë hoqën. Pse popullin, kur t'ju linë dhe një gazetë, dhe një, një uh, linë djallë, gëzohen, gjithë të afermit e kur ju linë vajzë, jo për kushtë, jo, por kushtë të dhe gjojë, thotë kuku qikë. Tër, Tërë që tu një are po përgjishim, ta shofim shakate përshë. Inderuar i gjëmatë, ki ishte një pjesë e gjahiljetit në kohën para koranore, i etoara kjo e filloi Allahu ajeti xhelal zelalul jahilate bajshin tha kur ju lind te ke vajz kur ju lind te ke gjall u gzoshin edhe u gzoshin te per per ta kur ju lind te ke vajz theshin cka ti baji ksoj at arriti deri me nje dit em yadusuhu fi al turab ose tashtin tok mnjher e do eshtishin tok mnjher gjall po sa lind te e do eshtishin tok gjall mase i bante 10 vjet e 7 8 9. Pra kjo është e djalit. Allahu xhallej zelalul Kurani i Kerim tha: "Jo, pra, nëse jeni musliman, duhet ta keni gjithmonë të qartë se ju nuk e dini hairin atë vajzë a e keni atë djalin." Do thotë, me lindin e djalit nuk ka zhvërtetuar dha hairi, nuk ka zhvërtetuar. Ka lind djalë, hala se di më aş hair li ajo. Ka lind vajzë, nuk e di më prit të shër për ai saj, tha ju nuk e dini faktikisht. Po çka do të, të bani ju pra? Ju do të zgjoni për njënë apo për çetrin pa fije dallimi? Se kjo është vajza çka njerëzit, unë e di kjo është realitet, kjo është prezant, do mrzit tani do shka kanë beargji vajza e s'kan gjën ato mode. Dhe, dhe këtu rigru e tha: "O Zot, nën xhika. Tha boll më këtu. Këtu tha. Boll më këtu. Mas 10 muajve Allahu xhelal xelal, u nuk definoj gjë, vesh ta këtu. Boll më këtu. Allahu gjëllë e zhelelu i qëj mas dimujve di, di që i kabinokin i borin një më lejt tha bol më kështu do më thonë Allahu e, e pranojt kësaj bol ka një kënjah kështu më mor tha bol ka një kënjah di pra mas i kënjah së me do një më prej non drejt një më lejt e, e pas taj që ka ndoll të populli i pa informu mir ndoll që i mërzitën pse vajz një ditra E ta një burri ngrën hunën Ngrën hunën mirë Edhe fajësën gruën Edhe i thët asaj kështu Qështu i thët? Kur dale prej taktit fesë edhe ahlakit Edhe etikës islamin për gjithë i thët Obe ti, mamushë shpijen me qasë i shtriga Qështu i thët? A harën i shkreti Se fajëtor Jo për fajëtor po Shkak për femën apo për mashkull A shë burri e jo gruja Allahun kurani kërim, suratul këja me që ka tha, na jetin e para fundit, fe gje alemin hu zë u gjejni dhe kara wal unë tha, tha prej tije, jo prej asaj, prej tije pruna femën edhe moshkull, jo prej asaj, tha prej tije, tije instrumenti që caktona femën a moshkull, jo gruja. Pra nëse ajo i ban nëndhët e shtatë që i ka këjtë tuve t'jan. Së pa, pa fije problemi. E për kejtë duhet me u gëzunjajtë? Mirë. Asa shtur pinderuar me, u, me ujilnu Pse ka falë Allah u qik Ajo qika dut me boj gjem nesër Asa shtur pa Për këta Allah u gjelële gjelële Tha s'keni të drejt po tha, Për gjallë pra një di dhen E për qika njo kur t'lindin Ha Shti ku dullëm shti Për gjem pra një di dhen Kur t'lindin kur ban Për qik nja E unë këta një dit e ndërst Ramazarit Kushe ka majt menet Se kam pse kështu Këtë 7 dit, dita, këtë 7 dita, për 3 dita, javën e parë, po po tha, gjemë i meritojnë një saj gji pak se ajo qika kërë qkoj e nëse një ka e presin a gjepara ta. A pove vinë e pove që ishvinë barabare pak ma te e për qika. Të në ati gjallin një tja presim të dëshë, se në akzomi se a i ka me mërë, për u shkën me shku aska, e me nejtë të kapija. E me prit kufinin, e me prit anë mikun E me shku me thigur A i mi bajt ciglat, a i mi bajt tranat A i mi maru shtëpin A i me shku me limi mistri A i me shku në Gjermani Me pra e druna, a i me shku me mba u shtele A i bot operacin kuk Ma i pari Se spondiloza ma i spari A ti i bot nërmët dishpatlave Pre i ku i bot, pre i vlogrës, pre i kanalizimit Pre i problemeve tranat që i ban A i e tjet tash por ka thon kjo feja jon ne ta hajen i kuk dashit pak ma gjall se so bë mo beti kur jonse e tjet alhamdulillah mirë kështu kishën sicca bismillahi rrahmani rrahim ta ngamëri jon sa me hadith para se ta lexojsa en nasu ma adim sa njerzit janë zëhe njerzit janë zëhe Shkata më thon njerzit janë xhehe, thon do morin vesh më pak, do duve, do duve, do do do vet duhet më shumë. Që të thën hala ma fell, çka dashni më thon ai? Tha njerzit janë xhehe, janë shumë të dobishëm. Edhe të dobishmit janë mrena në popull, ama hoğa duhet me zbulu ku janë. Se xhehat janë të mira, Alltonia i mirë, Kromia i mirë, Arsenia i mirë, Ajentia i mirë, Dukati janë shumë i mirë, Çilikja i mirë. Keq janë të mira Cinguaj i mirë, me Cinguaj i mirë këjt, ama s'ka do të më vë. Duhet me zbulu ku janë. Duhet me i gjet ku janë tokë. Xhehat janë të mira, po duhet me i njerë. Thon, edhe njerëzit janë zhe ama ju A me jo gjallar du du një mi nëzër Mi gjetë ku janë me javpa do bit ative Me i qit që i poplët javë shofe do bit Ta shofim planë këtë letër të vogël Sëra mo alikëm pyjtje Kush po i ban masakrat në Algjeri? Falem ndere Inderuar i gjemot i em Kjo pyjtje ashtu e mundu Gjithë populatën anë e kantë votës Kush po i ban masakrat në Algjeri? Ajo që i po pëndodhë Shumë shumë timi madhë Informimi deri te na, shumë i shtrembuar, shumë përsteper i shtrembuar. Edhe një gjata keni të qartë se as një gjisem fiale e drejtë për drejtë për ngjarjet në Algjeri nuk i kam rënë këtij populli këtu. E nëse dikush don mendimin tim, un them se çevëria e Algjeris rrin mbaz kthive masakrave. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. nderuar dhe i respektuar hoç Ne ne ju shumë ju në shumë ligjërat e keni cecur se duhania është haram. Por ne, por në fshat ton duhanin është pirë brenda brenda në xhami. Pyet Arifi. Në fshatin ton nuk e diet se çeli fshati sa është për çelim me siguri ky fshat këtu sa është për çelim po është për çelim në fshat pika vien Arifi. ë uh, Edhe në fshat ton api do në xhami. Në këtë fshat kur e ndërtohesh me xhamin në '94 Ja për të me hek patosin qilimat, të njerësit pishin doanat, të herë kujdojshin se moshtin sa gjamin. Edhe moshtin me tim në i qechme e dëgjomat, edhe dyrte më loja me doaltimi. Nga edukata e ullët, ndodhin këto gjona. Mësë pari doone, ashë haram, ashë e vërteqë, ashë haram. Ashë e vërteqë i ka ulemoj që i thojnë sa ashë haram. Ashë e vërteqë i ka ulemoj që i thojnë ashë më kru. Ashë e vërteqë ash i ka ulemoj që i tho Këtit janë të vërteta. E unë i takoj asaj grupe që i thoinë done është haram. Këtit janë të vërtetë. Këtit janë permituq unë i takoj kësaj pale. Më mprit dikush ama më argumenton ti, duhet më mprit ta shprazë ni shleper argumentet të vërteta të pamohushme së done është haram. Ni shleper argumente sën e çep djami. Djami. Jo kur të punohet diçka si atherë kur e tha ajo unë për ilustrim. Po kur zguzhon më ndodh farë ajo punë. Kur zguzhon më ndodh i ndëruar, çfarë do të them? Nëse shef në xhami. Edhe ajo është elan si elan si qisa qisa e lënë me mashtinë si xhamia e Tabanocit. E lënë me mashtinë si xhamia e Tabanocit. Qi sa fal që sa sheku namazati os ka hi komë muslimanit kur të hinshati rrept e ke të ndaluar me menduse këtu ban me pij duhan, jo me pi, me menduse këtu ban me pij duhan. As dhe ali th i kishin thon disa njerëz se kam lexuar atë dëgjova për njërin, të më falni. Se unë e spjegoj juveve qërë është ka ledzoj E ketë se kam të ledzume Njoni ma tha Tha Ashtë të alia si kështon njoni A është një me rakia harama A i tha paska thonë po a është haram Tha po deri kun tha Një pik barëm një pik Ashtë të alia po i kalzoj ka ati Deri kun shkojnë punët Tha me konë deti rakia E me u tha, tha me arcade, E tonë e natë vend me bi bari Me kolot lë pa jemi Tha tomël se pi në u thasa me bëjë barë i lopajemi me hon si nga të ta unë e si apijat të tomën selamu aliku rahmetullahi u belëketu ju përshëndes për zemërsisht hoxë Jakube Vendiasipi ju për dëshiroj shëndet të mirë faleminderit dhe jetë të gjatë insha Allahu te alla edhe gjematin në përgjithsi të gjithë të përshëndet o faleminder në filim ju faleminderit për ligjeratat gjatë muajtë Ramazanit dhe kërkojmë në djesë Sa me vlude egzistojnë, kush i ka shkruajt dhe kur janë shkruajt? Unë të më falni, unë nuk e di kur janë shkrujt me vludet, se njonin që e lezuim nanë me gjermat arabisht Gjua Shqipe, ash me vludi i Tahir Popovës. Tahir Popova ash Kosovar prej fshatit Popovë kuptohet, a i nuk e shkrujt i këtë me vlud, po e përkëthaj nga turqishtja autori me vludit ash Alimi Turk i quajton Suleiman Shelebi. Për a shty përkthier adekuat me atë kulturë që e ka përkthyer të fjalorit edhe ashtu që janë shashi bukur, s'ka problem. Po un datën Sulejman Shelbia, ku e ka shkruajt atë se di? Se s'jam marr me ta, ndoshta kam lexuar dinë ardha kam harruar. Sa me vludi ekzistojnë këjk, edhe këta nuk e di, e di që ekziston. Me vludi. E di që ekziston me vludi Sulejman Shelbies për ai përkthier Pitajr Popovës, e di që ekziston. Me vludi i Aliriza Ali Ulçinokut, e di që ekziston me vludi i Aliriza Korçës. Me di që eksistojnë me vludi I boshnjakisht, një boshnjakisht një me vlud E di që eksistojnë me vludi I fahredin Osmanit I shkruar para një 15 viteve Pre një hoxës gostivarli I cili para një disa ditave Në mesin e juvë e fali I qindinë edhe në dëgjojdesit Kushe ka njoft e ka njoft Me vludi i thirët kështu me vludi i shqiptar Ash i shkruar prej ati Jo i përkthirë prej dikuj Edhe shkruar përfshin dialektin gjuën pasër Shqipe ma mirë se aj i tajirë popovës edhe në vejset e tona këtu nuk ashtë i përdorën përshkak se nuk ashtë djaru kurse rafsh i pëllogut ma pëthuaj se vetëm atë e lezën na për me vludi edhe me vludi Elbasanit ashtë i njohur të na me vludi Elbasanit na i thëjmë me vludin Elbesan që e kishë kënu filoni di, a është të vërtet që me ma letë të kalojnë me Borgjin e Zotit Se sa të ndonjë njëriu Në ditën e gjikimit Dë thëtë borgjin daën Si pas saj daën diloj Borgj me Allahun Edhe borgj me njëriun Me tëllin borgj para Allahun Kalon më mirë Allahu gjëllë e gjelalu Nuk në ka si e las një argument Me tëllin borgj kalon më mirë Po ajna tha Mën kanët lehu mazlamah Fal ju hallilha Kush ka një zulum Apo një borgj Në talaj e pavdek Kështu tha Në talaj e pavdek atë që e ka me robin se tha une nuk e marë parasisht ditë në kja mëtit mja leo borgjin e huj një, për borgjët e veta tha mos vdisni me borgjin tim kështu tha mos vdisni me borgjin tim krini qenështjet paraset vdisni se në kalon ko faktikisht me i kri nga pa afromi ka fundi edhe nja 28 pytje edhe po krijet O javënin e nderuar të përshëndesim me përshëndetje më të ngrohta nga zemra, o mësuesi i përgjithshëm, tema ju i ka qenë mjaftë të qelluar se tash është e koha e fjalëve. Fjalëve tua gjatë këtij muaji gjithmonë jemi të uritur për dituritë tua, krenohemi se jemi në mesin se jeni në mesin ton një pyetje, mirë po faleminderit që s'ka pyetje. Një pyetje, ambas ka pyetje. Çfar çfarë rëndsi ka sabri? të cilën e bëjnë anëtarët e familjes për një, një për një njerë i cili llogaritet largohet nga kjo botë. Allahu në Kur'anin e Karim ka thënë inna yuvaffa as-sabiron ajrahum bighairi hisab, sabrin e paguim pa kufi. Kështu ka thënë. Sabrin e paguim pa kufi. Si e vleson Islami vrasjen, vrasjen e shqiptarëve që ishin në shërbim të policisë serbe nga pjesëtarët e UÇK-s? U shtrijës për qlirimin e Kosovës Inderuar që ke pytë këtë pytje Unë nuk kam për këta farë Nuk rezervo më në, ju edini Ama unë për këta nuk kam haloh asni informat Të drejt për drejt Nuk ashtë në regull që të, të përgjigjemi Për ato gjona që si avdim filimin edhe mbarimin haloh Nëse në namaz këndohet Ndo një ajet për të cilin duhet bër Tila vetë seshde A duhet bër brenda namazit Apo pasit të kryet namazit Është kjo obligim i nderuar nëse këna ajetin i cili në të ka sëshde më një herë në të vend kur ta kërkosh me ran sëshde post. Për, për shembull ti e këna ajetin bismillahirrahmanrahim filan ajeti çak çak çak çak çak edhe mrinte fjala sëshde, mos asa fjala halaka fjalë. Mu atë lëshosh, pa ruku, drej në sëshde edhe për atë sëshde 3 orë të vërela, çoze edhe vazhdon leximin e çetit Kurani të Kërimit i vën vakt i rukus edhe e ban namazin çetër me rregull. Ne hoxalarë, në gjëmatin ton I ikim a jetëve që ka kanë seshde Shumë i ikim, jo për që tërsen Po se me ndodhë e me boqat seshde na Do gjëmat bin me neve drejt posht Do në alin kujtojnë që i hoxha ga boj Do të ne qohën tërma do e nes bin të posht E bomit të ne Qka duhet të këndodhë në Vareza dhe alejot të ngritën duhen Në Vareza duhet lejot të bojt duha Lejot të lezot kurani krimi Le, le, ma shumë lejohet që të bëhat doa edhe durët me ngrit të varezat ashtë të lejohet disa fjalë razmjeriut si viktim e sherejt të shejtonit dhe sakrifiz për të arrit kënësit allahu gjellegjelluhu surat të araf na jetët e para ramazan si vetë ishin 4 legjerata valë të nzeta në lidhe me këtë pëjtje mara gjemë pështip pare pulim që ki ti joga letër folim ka parë. Era ni jipni pak. Kur ta sosni kët çështë po shkojmë na jipni pak, çdo ti direkt e lipti pak parë. Ju kallzojmë mas bajramit për ka ke lipti, apo pranoni? Hajde, çash pra. do pro? Çitni do para çati e ju kallzojmë mas bajramit për ka ke. Ju i dimsonë më ne arë për kët para, hajtë si si havi bëj praktikojmë 5 ditë për ka. Jo për çdo sance më jipni do para te direkë se më ju kallzo për kan do të yllnojmë. Të ne mos të yllnojmë do të çim. Allahu i berejet. Faleminderit për prezencën e mujt Ramazanit gjithve. Faleminderit për dëgjimin edhe respektin. Faleminderit për pyetjen. Hallall ju koh gjithë shpjegimin që i kemi bën mujt Ramazanit, ama kemi dëshirë edhe ju më nai bë hallall. Se unë i nderuar i xhamat, në mesin e dersave i kam do caçe. Unë si prezina xher vuxhallar, në mesin e ligjratëve mia i kam do caçë, do caçe. I kam do të mshafta, i, I, i thoin në sport ju thoin fineza. A hodh një vit midis dërshit. A hodh një hogt vogël midis dërshit i çam që qellimet e mia pse? Për freskimin e xhamatis mos më umorzit. Inshallah, atë që i kemi thon, ka qenë si tema e qelluar. Atë që s'kemi mujt më afër u xhamatis nga mungesa e fjalorit apo të shprehurit, nga mungesa e mangësive tona shkencore, inshallah Allahu na i plotson të gjithëve. Po e kemi pas qellimin me bë më mirë. Kjo ka qen finale që na e kemi qellimin me bë më mirë. E sa na kemi mujt me bë më mirë, sa kemi mujt na me bë më mirë, a çe kemi bë, at çetrën inshallah e plotson Allahu, na takoft Allahu në komentin e librit të ti, na ka, na takoft Allahu në komentin e sunetit të ti, edhe një herë nga zemra po ju falënderoj, e na e bani halal Allahu جل جللَهُ gjithçka që kemi bën këtë muj me një fjalë së bashku, inshallah ka bullë bof. Na takomi nesër inshallah në mëngjesin e Bajramit ku do të mundohemi xhamatin dërshëm, do të mundohemi të vimë me herët. Kujdes. Do të mundohemi të vimaret Do të mundohemi që nësër Kër të vini në gjami Me ko shdo zbrasin të amushni Me ko shdo zbrasin të amushni Se derë si bota A gjemoti hin Se ashe padurush me njoni hin Qetri hin ma para Njoni hin ma mas Qetri hin ma para Me ko edhe keni kujdes Jemi në Ramazanin, bajramin e dimnit Nime siguri nësër dikush do të falen për jashta Që ato shkat falen për jashta Allahu jalla jalaluhu na baf never sabrin çit jet një ditë e mirë inshallah me mëngjes i freskët. Edhe për të hëznit të para, mos hëznit të para, secilën njëri shkathim të xhamisë, sasinë të para është një shumtim i madh në akrima të punë. Ju mos e bani atë der të hiç, Allahu jalla jalaluhu së bashku na pagof të gjithëve me pagesat e tim atë mëllaja. Më Faleminderit për mysafirët edhe një herë që na kanë ardhur në muajin e Ramazan. Allahu i mshironoftë ata edhe familjet e tyre. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.